William Minnick, elke woensdagavond ons sessie waar het jou een blik op die misdaad onderwerld gaan gee Goeie naand, dit is Crime Time met William Minnick waar het jou een blik op die misdaad onderwerld gaan gee Jy het geluister na Trevor Nasser met 5 ster Ek het so paar weke gelede het ek een hele reeks gedoen oor dwelle misbruik. En een uh, uitvloeisel daarvan is dat ek genader is die rehabilitatie centrums om weer een program te doen, maar meer in diepe te gaan oor tik of meth. En vernaand gaan ek juist so een program aanbied oor tik of meth. En uh, die ouwers kan maar nader sit en luister, so dat hulle kan weet wat is die tekens om voor dop te hou dat jou kind of jou geliefde of naas bestaande dalk verslaaf kan wees aan hierdie tikmonster. Nou, tik of meth is eindelijk met amfetamine en dit is hoogs psychologisch en een verslavende dwellum. Dit affecteer baie areas van die centrale seneweestelsel. Hoe dit lyk, is dit wit, is reekloos, Dit is bitter kristalachtige poeier, wat geredelik oplos in water of alcohol. 98% van mense, wat het vir die eerste maal op die proefstel raak, verslaaf. En uh, soos ek later ook sal sê, is dat jy hoef tik net een keer te gebruik, dan is jy verslaaf. Waar die ander dwellums een mens meer as een keer moet gebruik, as jy tik een keer beproef het of gebruik het, is jy verslaaf. Nou metamfetamine het verskye straatname En dit gaan onder Energy, Fast One, Go Fast, Power, Ice, kristal, Crank, glas, Tina, Speed, Work En in Zuid-Afrika is hy bekend as Stick of Meth of Crystal Meth Nou gaan we self afvraan nou waar kom Stick vandaan Nou amfetamine is in 1887 gesynthetiseer en metamfetamine is in die 1920s in Japan ontwikkel as een stimulant en die eethulpmiddel. Nou daar is gauw besef dat het gevaarlik en hoogs hoogstverslavend is. Nou Hitler was verslaaf aan meth of tuk, sy privaat geneesheer het het vir jare gedurende wereldoorlog 1 vir hom binnen aars toegedien het is dier die Duitse troepen gebruik dier wereldoorlog 2, nou mens kan vir jouself indink, uh, tik maak dat jy nie gaan slaap nie, so as jy een troep het, wat vir 24 iede dag kan baklui en skiet, dan uh, is die kans om 'n oorlog te wen baie goed, en het is ook om die Duitse troepen in die Tweede Wereldoorlog op tik gesit het, het was allerweer dier die Japanese leer gebruik ook gedurende die Tweede Wereldoorlog, Nou wie van julle onthoud die kamikaze vechters wat met hulle vliegtuie in Pearl Harbor gevlieg het en wat visies hulle vliegtuie gebruik het as bomme dier in die bote vast te vlieg. Nou daar die kamikaze vlieeniers was allemaal tik verslaafdes gewees. Allemaal van die voedsoldaten tot die opperbevel in die Japanese leer het toegang tot met gehad. So amper ammel was verslaaf aan tik of meth Nou die bedwelming wat meth voortbring veroorzaak een gevoel van selvertrouwe en mag. Jy voel onverskrokke en onvernietigbaar en Daarom het die kamakazies dit gebruik Dit leid tot verhoogte wakkerheid en uithouvermoe Jy kan daar langs onder slaap rechtkom Die voordele vir die vechtende soldaat is dus ooglopend Nou na die oorlog het die Japanese leer sy voorraadstapels meth aan die algemene publiek vrygestel want wat maak een mens toch nou as die oorlog voorbij is met al jou meth voorraad Die goevolg was een epidemie van verslawing in die 1950s wat steeds een probleem is en nou wereld verspreid het So moet vir geen oomlik dink dat meth of tik een hedendaagse ding is nie Dit kom al vir meer as 100 jaar aan Meth is vir baie jare in Suid-Oos-Asië reeds in belangrike dwelm wat misbruik word. Nou sovel die militaire as burgerlike bevolking recht door Suid oos asië het meth gebruik in die jare rondom die Weetnaamese oorlog. Daar die jare is gegloed dat indien jy tegen machte vech wat op meth is, jy self ook liever daarop moet wees. Weet jy hoe dit klink nie? Meer meth is dier die Amerikaanse soldaten gebruik gedeer in die Vietnamese oorlog as wat dier die hele wereld gebruik is gedeer die Tweede Wereldoorlog, met 25 tot 50% van manskappe wat het gebruik het. Tjoh, dit is een klomp. Daar bestaan geen twyfel dat die misbruik van meth bijgedraad tot die ergens van post-traumatische in Vietnamese veterane na die oorlog. Vandaag word tik anders voorbereid, in die vorm van HCL-sout, in kristelachtige vorm van die dwelling wat veel krachtiger en meer verslavend is as die poeiervorm wat beskikbaar was in die Vietnamesee tydperk, in vorm wat hier en bekend bekendstaan as ice, glass of kristal of crystal meth. Nou wereldwijd gebruik meer 5, meer as 35 miljoen mense amfetamien, met inbegrip van meth, vergeleke met 15 miljoen gebruikers van cocaïne, en 10 miljoen gebruikers van heroine, soas baie meer meth gebruikers, as van die ander dwellings. Nou kom ons kyk waarvan word tik gemaakt. Tik word letterlik gemaakt, van enige iets wat jy in jou kombuis kan kry. Dit kan gemaakt word van, ammoniak en batterij sier, die witpoeier wat die mens op 'n kar sy batterij kry, wat op die terminale saampak, as jy dit afkrap, dit kan jy gebruik om te intik te sit, dishwashing, liquid, retex, letterlik enige ding wat jy in jou kom buis kry, kan jy gebruik om tik te maak. So dit is hoekom my so'n groot epidemie geraak het, want letterlik enige persoon kan dit doen. Nou voordat ek verder gaan om vir jou te verduidelik wat ek werkelijk aan jou brein doen, gaan ons gauw vir jou muziek break, en ek gaan vir jou speel If Today Was Your Last Day van Nickelback en dan gaan ek vir jou Standing on the Edge van Kurt Darren speel My best friend gave me the He said each day's a gift and not a given right Leave no stone unturned Leave your fears behind And try to take the path less traveled by That first step you take Is the longest ride If today was your last day tomorrow was too late Could you say goodbye? You live each moment like your last Leave old pictures in the past Donate every dime you have If today You were so strong I was so wrong You blew me away yeah. Standing on the edge of my life Trying not to come back again I'm standing on the edge of my life With you as my way So come on Time met William Minnick, elke woensdagavond onsesie Waar het jou een blik op die misdaadige onderwerld gaan gee Welkom terug, jy keuursam met William Minnick op Crime Time Waar ek oudergewoonte vir jou elke week Een blik op die misdaad onderwerld gee Jy het geluister na Kurt Darren met Standing on the Edge En as jy een tikverslaafde is Of enige dwellingverslaafde is, dan staan jy op die reinkie van jou lewe en gaan het nie baie vat om jou oor die afgrond te stoot nie. En voor dit was Nickelback met If Today Was Your Last Day. Dit is iets wat ons elkeen ons self kan afvra, as het ons laaste dag vandag was, wat sou ons doen? Nou as jy nog een dwellingverslaafde is, is die kans dat dit jou laaste dag is nog groter, as vir die enige ander persoon. My onderwerp van dag julle afgeleid is juist dwellings en specifiek tik en wat dit aan ons mensese lichame doen En welkom vir die saamkeier Ludwig wat uh, ingeskakel het Nou op hierdie tijdstip wil ek jou graag voorstel aan een baan van die prefrontale cortex van die middelbrein Genoem die fasciculus retroflexus, sê dit drie keer vinnig Nou, onthou, dit stel jou bewuste oordeel in staat om impulse, drange en begeertes te beheer. Nou, wat het eindelijk sê is, die fasciculus retroflexus, is die, is een vlies in die middel van jou brein, wat jou help om goeie besluite te neem. Dit is eindelijk wat daar die sin beteken. So, hy help jou om besluite te maak en of dit goeie of slechte besluite gaan wees. Nou, daar is, 200 tot 300 selle in die fasciculus retroflexus. En nou moet julle mooi luister. Een dosis met amfetamine kan genoeg wees om 50% van die selle in hierdie baan te vernietig. 50% van jou wilskracht is vernietig met een keer sy gebruik. So daarom kan jy verstaan as ek vir jou sê, dit kost net een keer gebruik van Of meth Om jou verslaaf te maak Want die kansen dat jy Gaan volgende keer neer sê Is 50% groter nou En nou moet die Oors ook Een bykie nader sit Die kort termijn effecte Is eerstens Oordrewe spraakzaamheid Iemand wat ewerskielik Meer praat as wat hy gewoonlik doen Verhoogte Aktiviteit, met ander word die persoon slaap hy beweeg heel nacht in die huis rond op en af en hy kan nie sit nie Seneweeachtigheid persoon sal sy hande die heel tyd sit en vrywe en opstaan en rondloop en weer gaan sit en omself krap en te kere gaan soos iemand wat seneweeachtig is die persoon het verminderde moegheid so geset hy kan nie stil sit hy, hy kry angst of paniekaanvalle hy het hallucinaties Ek weet van een tiksmokkelaar wat later sy eie product begin gebruik het en hy het verskye kere, dan het hy sommer die polistatie geskakel om vir hulle te sê dat daar weer mag mense is wat sy huis bekryp en om wil aanval en hy was oortuig geweest daarvan. En uh, ons ambel het geweet dat daar absoluut niks en niemand buiten sy huis is nie. Soos wat hy aluncinaties gekry het van die tik gebruik. Dan het die persoon ook oormate gesweet hy het rivwe op sy vel, want gewoonlik hallucineer van die mense dat daar gochas of worms of iets onder sy vel kryp, en dan sal hy vir hom stik krap, om die goed te probeer uitkry. Dan kry ook gewelddadige gedrag van soe persoon, kan somme eeuwesklik verskrikkelijk gewelddadig wees, en selfs selfmoordneigings. Langtermijn newe effecte, Nou die gebruik van metamfetamine kan ernstige langtermijn newee effecte veroorzaak wat gebruikers lewenslang kan beinvloed, soos jy vir jouself kan denk. Hy geef jou skade aan jou immuniteitstelsel Met ander woorde, een gewone overkouiekie kan jou lichaam nie meer beveg nie. Hy geef jou psychologische probleme. Met ander woorde, jou gemoedstoestand. Hy geef jou ernstige breinskade Tik vreet letterlik gaten in jou brein as jy om aanhoudend gebruik onthou ek het gesê 50% van jou fassikilo's retroflexus is vernietig na net een keerse gebruik so na tweede keerse gebruik is hy heeltemaal vernietig en dan volgt die rest van die brein jy kan noodlottige nierziektes kry noodlottige longziektes onthou jou immuniteit is baie sleg so in doodgewone verkouwe gaan daak nou longontsteking raak Daar kan geboorte defecte wees as een ma so swanger wees en tik gebruik. Jy kan een beroerte kry en dan natuurlijk kan jy selfs dood gaan. Nou met amfetamine affecteer die middelbrein. In die besonder die structure in die middelbrein waar jou persoonlikheid gesetel is. So dit het die effecte op jou identiteit. Wie jy as mens is. Jou geaardheid. Jy kan elke persoon gewees het wat baie rustig is, en nou eeuwesklik is jy baie gewelddadig. Dit verander jou houdings, jou hemeer, jou optimisme, jou pessimisme, want nou elke persoon het een seker hoeveelheid optimisme en pessimiste pessimisme in hom, en, maar dit is gewoonlik by gewone mense in balans, wanneer jy metamfetamine gebruik, gaan dit buiten balans. Jy verloor jou vermoe om te verzorg en te beskerm, dit affecteer jou seks draan, dit affecteer jou slaapcyklus, want soos ek gesê het, jy raak nie moeg nie, so jy slaap nie meer, so baie nie, en dit affecteer jou eetlis, dit vat eindelijk jou eetlis, heeltemaal weg, en dit is waarom baie mense begin tik gebruik, en vooral vrouwens, want, daar is een, daar word gegloed, dat jy baie van een gewicht verloor, as jy tik gebruik, wat waar is, want tik maak dat jy nie wil eet nie, en, dat jy verloor van jou breincellen, so ja, jy sal gewig verloor. Nou, wanneer die dopamine inhoud van die cel volledig uitgeput is, gaan jy in die, hulle noem het die val of die crash, want wat ek doen, is hy verhoog jou dopamine in jou lichaam, nou, dopamine is 'n stof wat dier jou brein natuurlijk afgesky word, soos by voorbeeld, wanneer jy jou toonstamp, is het baie seert vir een rikkie, en dan sky jou brein hier die dopamine af wat die pijn verlig. Of as jy bijvoorbeeld kerrie eet, en die brandgevoel laat vir jou dan so'n type van een haai kry. Dit is jou brein wat dopamine afsky, wat vir jou so'n lekker gevoel gee. En selfs as jy nou een muisie soen of een muisie soene ook hier lekker gevoel wat jy kry, is jou dopamine vlakke wat verhoog in jou lichaam, omdat jou brein die feel good drug afsky, in jou lichaam, en dit is een natuurlijke ding, so wat tik doen of meth doen, is hy laat jou lichaam, groter hoeveelhede van die dopamine afsky, maar net vir een rukkie. want hy affecteer hierdie receptore, en uh, dit beteken hy met al hoe meer tik later gebruik, om daar die feelgood gevoel te kry, en jou lichaam hou op later, om daar die feelgood druk van self te vervaardig. So, wat gebeur? Jy voel, en hier moet die ouwers ook, nader sit, want dit is die tekens wat ek kan kyk om te sien of hulle kinders daak begin tik gebruik jy voel seer jy voel moeg jy voel depressief prikkelbaar buierig jy voel gemeen rusteloos, verwaard beverig, leeg binnenin jy voel honger jy voel net lis vir iets, maar jy weet nie eindelijk wat nie So, wat dit beteken is, jou fasciculus retroflexus is reeds beskadig, met andere woorde, jou besluiten wat jy neem, is nie meer so goed en reg nie, jy gee nie om vir wie jy hoef te lieg of te bedrieg nie, dit maak jy saak nie, so lang jy tik in die hande kry, jy gee nie om, om vir enig iemand anders behoeftes behalwe jou eie nie, jy sal die mense in die huis se goed stil en verkoop, om tik te gebruik, jy sal met die mense bakklui, hulle selfs dood maak, om geld of goed in die hande te kry, om hierdie tik te kan aankoop, jou gesin maak nie meer saak nie, jou schoolwerk maak nie meer saak nie, jy is blind vir alles behalwe dwellings, en jy wil dit onmiddellik hee, en jy sal enig iets doen om dit in die hande te kry, dan vooral babiekies en kinders wat gebore word wanneer die ma een tik verslaafde is. Nieuwe effecte is geboorte defecte, so die kinders kan blind gebore word, hulle kan gebore word sonder arms, sonder vingers, sonder toene, sonder bene. En onthou, daar die kind se retroflexus is reeds vernietig wanneer hy gebore word. So is sy kans om goeie besluit te neem later in sy lewe, is reeds nul by geboorte. Wat baie hardseer is. Die kind het nooit die kans gehad om mee te beginne. En dan op die koop toe, is die babiekie reeds een tik verslaafde. So hy gaan die heeltyd skree, en die ma gaan nie verstaan, hoekom hy nie wil oppou heil nie. Sy kan van botel gee en alles doen, maar hy gaan nie op ouweil nie, want hy soek die tik die met amfetamine soek hy, want hy het het nou vir 9 maande deur sy maase placenta gekry, en nou soek hy dit. En uh, baie van die ouers wat het later achterkom, die sit met die tik in sy melkbottel, of as hy borstvoed, dan gaan hy die tik vir een rikklank nog altyd inkry. Nou die verlies aan eetlis veroorzaak wanvoeding voeding en vitamine tekort. En dit is ook om jou lichaam sukkel om later uh, of 'n weerstand te heen teen kieme Jou hare val uit, jou tandvlees ontsteek en jou tande val uit Vandaar Meth Mouth of Teeth by Tick of die Tick Teeth syndroom Jy is dit baie makkelijk sien, dit is wanneer persoon sy tanden letterlijk in sy mond lyk of dit verrot En uh, die tanden val maar net later uit, dit lyk verskrikkelijk en erg Jy krij infeksties en kan dit nie beveg nie. Een eenvoudige sinus infeksties slaan oor in longontsteking. Jou longe raak beskadig. En jy kan vir jouself indink, as jy praat van jou lichaam, kan die infeksties bestrij nie. Dat as jouself begin oopkrap, omdat jy denk daar sit gogas onder jou vel, Jou naals is nie skoen nie, en nou krij jy jou vel, jou hele vel infecties, wat jou lichaam nie kan beveg nie. Jy raak ook bloedarmoedig, wat beteken, dat jou lichaam nie meer sierstof ordentelik kan opneem in die rest van jou lichaam nie. En daarom voel jy die heeltyd tyd moeg. Jy het sere waar jy aan jou vel gekrap het en het genees nie. Jy verloor gewig en spiermassa. Jy lei kronies aan slapeloosheid en jy terugkerende nachtmeries en terugfluks flitsse. Dan het jy ook seksuele dysfunksie, maar ek denk, voordat ek oorgaan en verder gaan met die seksuele dysfunksie, gaan ek weer vir een muziek breek, en gaan ek vir jou speel, Skree van Steve Hofmeyer, Grace, You Don't Own Me, en Martin Garrix, Se Animals. Papier ding Ek sal net te makkelijk skeer Jou woorden neergepin En ek kan het nie uitveer Wat gesê is, is gesê in dat het diep in my kom leef Het te veel gevraag Nee te veel gemaakt van jou Het ek nooit jou last gedraag Nie genoeg gepraat met jou As ek met my man De geheer en daar is niks om mee te doen. Kom jy mis gee. Ek, Ek sou moes om aan te gee, maar iemand moet gee. Iemand moet die antwoord gee. Dit was fierlig. Om jou lewe te consumeer, kom ons hierdie nou aarde mens ek kan het nog steeds doen het die tijd ons nou verwaai want dit het ons twee gedraai ek wil nie meer skreef ek nie meer vecht tegen die wek ek wil som te geef en daar is ek sal nie meer skreef ek so moeg om geef, maar iemand moet skreef iemand moet die aanvoel Als niks sal verander as ons net aan ou bly skreef Ek wil nie meer skreef Ek wil nie meer verkeer nie be. Ek wil som te geef En daar is niks al nie te vind. Ek wil nie meer skreef Ek so moeg om nie te geef Maar iemand moet skreef Moor die antwoord geef Iman moet skreef Ja, iemand Moor die antwoord geef You don't own me You don't me well, let's go But I'm Gerald And I can always have just what I want She's the baddest, I will love the flunk shopping you know leave sailingem rock but nope nope shan't it though all because she got a wrong boss boss if you don't know she could never ever be a broker cool. you don't own me I'm not just one of y'all many toys you yeah. don't stay in love you tell me what to do and don't tell me what to say please where i She no. she's the baddest straight-a fish texting her and asking her if she's alone since some bitch. She said no. What? What well, She said come over and see it for yourself. Never asking for your help, independent woman, shine for the shell. No. No. Nah. She's the one. Smoke with her until the ah. stand up until we see the sun and batter serves where she do it better than I ever seen it yeah. Yeah. Never fall short, never long. This when she told me shade. Never ever ever ever gonna be honest. Ah. CRIMETIME met William Minnick, elke woensdagavond onsesie waar het jou een blik op die misdaardige onderwerld gaan gee Welkom terug, dit was Steve Hofmeyer met skree Grace, you don't own me wat uitkom met die Flick Suicide Squad en Martin Garricks met Animals Jy luister na William Minnick van CRIMETIME waar ek jou elke woensdag in blik op die misdaad onder wereld gee. En vanaan praat ek met jou oor tukgebruik of misbruik. Nou, ons het later gestop het gesê, ons gaan nou oor na nou, een van die nieuwe effecte van tuk, en dit is seksuele dysfunksie. Nou, voor baie manne is dit, is dit een groot gevaarding. So, wil ek ongeinhibeerde en promiscue seks is deel van die bedwelleming. Wat het beteken is, jy het nie een, een probleem om met enig iemand seks te heen nie. Jy gee nie om wie die persoon is, hoe skoon die persoon is nie. Jy is nie meer geplaan nie. Veilige seks is nie eers op die spijskaart nie. En uh, dit is een van die goed hoe kom een mens baie vind dat prostitiete verslaaf raak aan tik, want het maak dat hulle heel nacht en heel dag kan werk, en dit verhoog dan nou ook hulle ongeinniebeerde en promiskee seks. Hulle hou geenie om met wie hulle seks het nie. Dis, die risiko van MEV vugs oordraagbaarheid is natuurlijk vanzelfsprekend om nie te praat van al die ander seksueel oordraagbare siektes wat jy kan kry nie. En dan moet jy weer onthou, jou lichaamse immuniteit is nou baie swak. So, een klein infeksiekie wat een mens met een opillekie kon genees het, Ga nou vir jou baie baie lang vat om te genees as jy ooit van dit weer genees. Nou meth stimuleer een ongelooflike aptijd vir meer seksuele stimulatie. Maar nadat jy het vir een tyd lang gebruik het, kan jy nie meer seks heet en sy jy bedwelem is nie. Nadat jy het nog een ruk langer gebruik het, kan jy nie meer seks heen nie, selfs al is jy bedwelem. En dit is 'n probleem vir ons mans en anna hoorde niks gebeur nie, dit werk net nie meer nie. Natuurlijk sal hulle nie vir jou dit vir die parteikie vertel nie, dit sal jy myself vir jouself later uitvind. Nou, en hier moet hulle mooi luister, indien jy tik vir meer as 6 maanden gebruik het, het jy gaten in jou brein, en hulle is permanent. Jy kan nie die gaten met polyvuller gaan opvul nie. En, eh, uh, die prente wat hulle wys van skanderings van breine van mense wat op tik is, die gate is werkelijk van soe aard dat jy dit op een CAT scan kan sien. Jy kan letterlijk die gate in die brein sien en dit kan nie genees word nie. So, dis jou kiese, jy kan besluit gaan jy die lewe kies en tik los of nooit gebruik nie of gaan jy maar doodeenvoudig jouself oorgee aan die dood. Uh, op gaan nou oorgaan, na nou weer na mysiek breek toe, waar ek vir jou gaan speel, My Sacrifice van The Creed en Christina Aguilera sy Candyman. En as ons terugkom, dan gaan ek veel een bykie vertel, oor die denkwijse van die krimineel en die verslaafde. <middel> Time met William Minnick elke woensdagavond ons sessie waar ek jou een op die misdaad onderwerld gaan gee Welkom terug, jy luister na William Minnick op Crime Time waar ek elke woensdagavond vir jou een op die misdaad onderwerld gee Jy het geluister na Christina Aguilera met Candyman and Creed My Sacrifice en ons het vanavond gepraat oor Dwelle misbruik en dan vir al tik Ek gaan gevinig, is het nog so paar minuut oor Ek gaan gevinig vir hulle sê die denkwijse van die krimineel en die verslaafde Want hulle gaan hand aan hand Persoon wat verslaaf raak Kan miskien die beste intensies en die beste werke hee Maar op die ouwe einde van die dag Dan raak dit vir hom net te dier Om sy dwelle verslaafing te financier En dan moet hy oorgaan na misdadigheid so gaan vluchtig, net so begin, net so raak aan dit, ek gaan op een latere stadium in een ander program, slik so dit meer in detail behandel. So die denkwijze van die krimineel en die verslaafde, nou ons optrede is in gevolg van hoe en wat ons denk. Die denken van 'n krimineel en verslaafde, is denkpatroone wat ons herhaaldelik gebruik het, wat altyd aanleiding gegeet tot kriminele gedrag, of alcohol en dwellingsbruik. Verslaafdes en kriminele neig om die houding van die slagoffer in te neem en al verslaafde en kriminele gedrag te ondersteun dier een intens gevoel van reg dat ek die recht het om op te tree soos ek optree, ongeacht van wat het aan ander of aan myself doen. Weinig misdadigers gebruik alcohol of dwellings as tydverdruif. Die meeste kriminele oortreders se dwellings en alcohol of verslaving dra by totel kriminele gedrag. En meeste van hierdie dwelms gee mens mannemoed, en die mens moet beteken mannemoed hee om misdaad te pleeg, en vooral as dit gewelsmisdaad is, of denk nie daaran as jy in een persoonse huis moet inbreek, hoe baie mannemoed dit koos. Nou persoonlijkheidsversturing en chemische afhankelijkheid, dat het als beinvloed jou vriendskap, jou verhoudings, jou gesinsprobleme, Jy het aandagssoekende gedrag, manipulatie, leens, want later moet jy lieg oor waar jy die geld vandaan krij om jou dwelle uh, uh, misbruik te kan financier. Jy moet later diefstal pleeg, beherende gedrag, beroepsprobleme, want jy begint ook by die werk stil, jy begint by die werk wegblij, omdat jy die volgende ogen nie so goed voel na jou dwelle misbruik nie blamering, want hou, jy blameer amal behalwe jouself, die inneem van die slag of verhouding, oor reaksie, ‘n persoon kan vir jou een klein dingiekie sê, en dan veroorzaak jy dat een molsoop een berg raak, woede, gevoel dat hulle die recht het om kriminele optrede te gebruik of uit te speel, opsoek of doen of gebruik of herstel of hanteer, het blok 9 tewe gevolge uit persoonraak impulsief hy kan nie meer vooruit beplan nie en dan het hy ook dan nou gerechtsprobleeme juist omdat hy dan nou meer in die hof moet verskyn maar ek gaan het vereers net daar laat, ek sal op latere program sal ek daar die ding baie meer in detail ingaan en verduidelik, en het is nou al waar ons vanavond tyd het so ek gaan eerst tot sien sê en sien julle dan volgende week selle tyd, selle plek waar ek julle blik op die misdaad onder wereld gaan gee en dan natuurlijk gaan ons mekaar satraag oogend om 8 uur sien waar ek julle gaan help by wat nou om jou naweek en weekse ontspannings te beplan en dan is julle welkom om in te skakel by Dr. Tini Eilers, wat nou hier na my vir ons gaan verduidelik en vertel hoe lyk like Israel van die bybel. So geniet die rest van jou week, blyf veilig, moen die spoedbeperking oorskry nie, en moen nie drink en bestuur nie, en vooral, moen nie gebruik nie. Dit gaan of kan jou dood beteken. Nie amal word gered nie, en nie amal word gerehabiliteer nie. En nie al die gerehabiliteerdes bly van dwellings afweg nie. Want onthou dit is moeilik, as jy gerehabiliteer is, het jy nog altyd die lus. Ek weet hoe lang of hoe een mens lus het vir sy gered as jy gerook het, nou die harder dwellings is baie erger. So jy het nog altyd die lus, jy gaan terug na jou huis toe waar jou vriende is, wat ook die dwellings saam met jou gebruik het. En hulle gaan dank vir jou vraag, kom gebruik maar weer. En as jy, daar gaan jy dank toestaan en daar die groepsdruk So dit is baie moeilik, so baie van die mense wat gerehabiliteer word, die gaan verval maar weer terug en hulle dwelle misbruik. So sterkte aan diegene wat bezig is met rehabilitasie. sylke mense het baie baie ondersteuning nodig. Gaan uitspeel vir julle met Just Dance van Lady Gaga. En luister mooi na die woorde, want basis wat sy sing is, dat sy haarself so oorgee aan drank en miskien aan een dwellings, dat sy nie omgee meer eers wat sy liekie speel nie. Al wat sy wil doen is daans. Tot ziens, tot die volgende keer.